Встулив було рота, збираючись щось сказати, та передумав, вважаючи за краще промовчати. Правильно, і на довершення моральна образа, завдана туристу у наших краях, як наслідок твого підступного шахрайства. Патрицій зробив рукою ледь помітний жест. Охоронці за спиною ринсвінда позадкували. Їхній капітан теж відступив кілька кроків назад. Ринсвін несподівано відчув себе дуже самотнім. Кажуть, що коли чарівникові настає час помирати, смерть з'являється по його душу власною персоною, а не доручає це завдання комусь із підлеглих, наприклад, хвороті чи голоду, як це буває зазвичай. Рисвін знервовано озирнувся на всі боки. Вже готовий побачити високу постать у чорному каптурі. До слова, в очах чарівників, навіть у тих, кого вважають невдахами, окрім усяких там паличок і колбочок, є ще й крихітні восьмикутнички, які дають їм можливість розрізняти октарин. Основний колір веселки – Порівняно з яким усі інші кольори здаються лише блідими відтінками, що насилу проникають у звичайний чотиривимірний простір. Кажуть, він наближено скидається на люмінесцентний зеленувато-жовтий пурпур. Що це за мерехтлива тінь у кутку? Я, звичайно ж, можу проявити милосердя, сказав Патрицій. Тінь у кутку зникла. Ринсвін підвів голову, в його очах зажевріла безглузда надія. «Правда?» – спитав він. Патрицій знову подав знак рукою. Ринсвін побачив, що охоронці покидають залу. Залишившись на з верховним правителем двоєдиного міста, він волів би, щоб вони повернулись. «Підійди ближче, Ринсвінде», – мовив Патрицій і показав на низький столик з Оніксу – Поблизу трону, де стояла таця з вишуканими наїдками. Може, скуштуєш підсушеної медузи? Е, ні, відповів Ренсвін. Добре. Тоді слухай уважно, що я збираюсь тобі сказати. Продовжував Патрицій приязним тоном. Якщо не маєш бажання, померти. Цікавим способом. Не відразу. Будь ласка, припини вертітися на всі боки. Поза як ти знаєшся на всіляких магічних штуках, тобі, звичайно, відомий той факт, що земля, на якій ми живемо, має форму, так би мовити, диска. І що кажуть, наче десь ближче до її краю лежить континент, хоч і малий за розміром, однак за своєю вагою такий, що не поступається жодному з могутніх масивів суші у цій півкулі. І що причиною цього, згідно давньої легенди, є те, що він в основному складається із золота. Рейнсвінд ствердно кивнув, хто ж не чув про противажний континент. Деякі моряки, повіривши дитячим казкам, навіть подалися на його пошуки. Вони, зрозуміло, повернулися з порожніми руками, якщо повернулися взагалі. Цілком імовірно, що їх з'їли гігантські черепахи, як вважають бувалі мореплавці, тому що противажний континент був всього-навсього старою доброю байкою. Він таки існує, сказав Патрицій, і хоча він, звісно, не золотий, та золото там справді є звичайнісіньким металом. Надра більшої частини його суші містять багаті поклади октерону. Тепер стає очевидним для усіх, хто вміє проникати в суть речей, як от ти, наприклад, що противажний континент становить собою жахливу загрозу для людей у наших краях. Він зробив паузу, поглянувши на збентеженого чарівника. Зітхнув, чи, може, ти мене не розумієш? Тряк, відповів Ренсвін з переляку і облизав пересохлі губи. Тобто ні, тобто, а вже ж, золото, все ясно, посміхнувся Патрицій. Ти, мабуть, думаєш, як чудово було б помандрувати до того континенту і привезти звідти повні трюми золота. У Ринсвінда виникло відчуття, що йому готують паску. Хіба ж ні, наважився він, а якби усі, хто живе на узбережжі округлого моря, мали гору золота, кожен свою власну, чи добре це було що могло б тоді статися? Подумай добре, Ринсвін наморщив лоба. Він думав, ми усі були б багаті, з того, як різко повіяло холодом після його слів, Рінсвін збагнув, що відповідь була неправильна. Зрештою, можу тобі також сказати, що між володарями Округлого моря та імператором Агатійської імперії є певний, як це прийнято говорити, зв'язок. Вівдалі Патрицій. Ми усі маємо дещо спільне. У нас немає нічого, щоб їх цікавило. Зате все, що є у них, ми не можемо собі дозволити. Ця імперія стара, як світ Ринсвінде» стара, підступна і жорстока, і дуже-дуже багата. Тож ми по-родинному обмінюємося вітаннями, надсилаючи їх поштовими альбатросами. Не надто часто. Саме один такий лист надійшов сьогодні вранці. Виявляється, один із підлеглих імператора надумав відвідати наше місто. Виявляється, що він бажає його побачити, Хіба що божевільний погодився б на усі метарства перетину поправного океану тільки для того, щоб щось побачити, і все ж. Він висадився на берег сьогодні вранці. Він міг би зустріти славетного героя, або найспритнішого злодія, або якогось доброго, мудрого чоловіка. Натомість він зустрів тебе. Він найняв тебе як гіда, тож ти, Ринсвінде, будеш супроводжувати цього споглядача, цього двоцвіта. Ти подбаєш, щоб він повернувся додому з хорошим відгуком про нашу маленьку країну. Що скажеш на цю пропозицію? Е, дякую, володарю, сказав Ринсвінд нещасним голосом. Ще один нюанс про всяк випадок. Була б трагедія, якби щонебудь недоречне спіткало нашого любого гостя. Було б жахливо, наприклад, якби він раптом помер. Жахливо для усієї нашої країни, бо Агатійський імператор добре дбає про свою і безсумнівно може знищити нас просто кивнувши головою. Просто один кивок і це також було б жахливо для тебе, Ренсвінде. Бо за ті кілька тижнів, що залишаться до прибуття величезного імперського флоту найманців, декотрі з моїх слуг займуться твоєю особою з надією на те, що коли охоплені жагою помсти капітани по прибутті побачать твоє все ще живе тіло, це трохи вгамує їхню лють. Існують, звичайно, певні чари – які не дають душі змоги покинути тіло. Хай боронить Бог від такої наруги. Та бачу по очах, ти починаєш розуміти, чи не так? Тряк. Перепрошую. Так володарю. Я подбаю про все, тобто я намагатимусь подбати. Ну, тобто я намагатимусь пильнувати, щоб з ним нічого лихого не сталося. А після цього мені дадуть завдання спекти у пеклі пиріжки зі снігу. Гірко додав він про себе. Чудово, наскільки я розумію, ви з двоцвітом уже добрі друзі. Прекрасний початок. Коли він щасливо повернеться на свою рідну землю, я не забуду тобі віддячити. Я, можливо, навіть зніму з тебе усі звинувачення. А тепер дякую, Ренсвінде. Можеш іти. Ренсвінд вирішив не просити повернути йому решта п'ять ринк. Він позаткував до дверей потихеньку. «О, є ще дещо», – мовив Патрицій, тоді як Ринсвінт вже намацував клямку на дверях. «Слухаю, володарю», – відгукнувся він, холонучи від недоброго перечуття. «Певен, тобі не спаде на думку спробувати уникнути своїх обов'язків і утекти з міста. Я знаю, що тобі завжди було до вподоби жити в містах. Та не сумнівайся, правителі інших міст будуть сповіщені про цю ситуацію ще сьогодні. Запевняю вас, я такого і в гадці не мав правителю. Справді, в такому разі на твоєму місці я б подав до суду на власне обличчя за наклеп. Ринсвін домчав до тріснутого барабана за лічені хвилини і саме збирався увійти, коли звідти задки вийшов якийсь чоловік. Та так моторно, наче кудись дуже квапився. Такий поспіх частково можна було пояснити списом, що стримів у нього з грудей. Він щось хрипло пробелькотав і впав без духу до ніг чарівника. Ринсвінт зазирнув через поріг у шинок і тут же відскочив, рятуючись від важкої метальної сокири, що зі звистом пролетіла повз нього наче курівка. Напевне, це був такий вдалий кидок, як він це збагнув зі своєї другої спроби, обережно зазирнути у барабан. Там було гаряче, його відвідувачі завзято дубасили одне одного, і чимало з них, як підтвердилось за третьої довшої спроби, вивчити ситуацію, вже були добряче пошматовані. Ринсвінт відсахнувся знову, Цього разу хтось люто зашпурив табуретом, який наступної миті розлетівся на друзки на іншому боці вулиці. Тоді він рвонув уперед. На ньому було темне вбрання, яке від постійного носіння та нерегулярного прання потемніло ще більше. У суцільному мороці, здавалося, ніхто не помічає невиразну тінь, яка безпорадно блукала від столу до столу. Якоїсь миті хтось із заколотників наступив на те, що було, як підказували відчуття, його пальцями. Потім ціла низка гострих зубів, очевидно, чия щелепа, уп'ялася йому в щиколотку. Він скрикнув і втратив пильність рівно настільки, щоб меч, яким замахнувся на нього нападник, дивним чином простромив свого ж власника». Ринсвінд зазирнув через поріг у шинок і тут же відскочив, рятуючись від важкої метальної сокири, що зі свистом пролетіла повз нього, наче курібка. Напевне, це був таки вдалий кидок, як він це збагнув зі своєї другої спроби обережно зазирнути у барабан. Там було гаряче, його відвідувачі завзято дубасили одне одного –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 Посмоктуючи на ходу ушкоджену руку. Упоручні над його головою посипався град арбалетних стріл, і він тихенько заскиглив. На одному диханні він подолав сходовий просвіт, будь-якої миті очікуючи ще одного, більш прицільного пострілу. В коридорі на горі, він випрямився, хапаючи ротом повітря і побачив, що прохід перед ним устелений мертвими тілами. Великий чорнобородий чоловік із закривавленим мечем у руці вовтузився перед дверима, намагаючись їх відчинити. «Гей!» – закричав Ринсвінт. Чоловік обернувся, а тоді майже несвідомо, вихопив з нагрудного жилета короткого ножа і щосили метнув його. Ринсвінт пригнувся. Позаду нього почувся різкий зойк. Лучник, розгублено дивлячись на свій арбалет, упустив його додолу і схопився руками за горло. Здоровань же потягнувся за іншим ножем. Ринсвін, дикими очима роззирнувся довкола, а тоді, відчайдушно імпровізуючи, випростався у позу чарівників. Одна його рука відкинулась назад. Асоніті, к'йоруча, білзблор. Чоловік завагався, нервово зіркаючи на всі боки, в очікуванні магії. Здогад, що магія на цей раз не відбудеться, вдарив його, наче блискавка з неба. І тієї ж миті Ринсвінд вихором помчавши по проходу, що сили хвицнув його ногою в пах. Доки він вещав, тримаючись руками за вразливе місце, чарівник рвучко відчинив двері, заскочив усередину, хутко зачинив їх за собою і вперся в них плечима віддихуючись. У кімнаті було тихо. На низькому ліжку мирно посапував двоцвіт, а на краєчку ліжка біля його ніг лежав багаж. Ринсвін вступив кілька кроків вперед. Жадібність спонукала його рухатись так плавно, наче він був на маленьких коліщатках. У скрині були торби, в одній з яких він помітив золотий відблиск. На якийсь момент жадібність взяла гору надобачністю, і він обережно простягнув руку до торбини. Та який у цьому був сенс? Він вже ніколи не зможе скористатися тими грішми. Неохоче він забрав руку від скрині. І раптом на його подив її кришка легенько задрежала. Хіба ж вона не ссунулась трохи, так, ніби від подиху вітру. Ринсвінд поглянув на свої пальці, тоді на кришку. Вона здавалася важкою і до того ж була оббита мідними штабками. Тепер вона знову лежала цілком непорушно. Який ще вітер? Ринсвінде двоцвіт зіскочив з ліжка. Чарівник шарпнувся назад і зобразив на обличчі щось на зразок усмішки. «Мій любий друже, дуже вчасно. Зараз ми поснідаємо, а тоді я певен, ви вже придумали чудову програму на сьогоднішній день». е, е, е прекрасно». Ринсвін набрав у груди повітря. «Послухайте, звідчаєм почав він. Пропоную поїсти день-де. -де. Там, унизу, невеличкий безлад після бійки». «Колотнеча у шинку? Чого ж ви мене не розбудили? Ну, розумієте, я що? Я думав, що все чітко пояснив вам сьогодні вранці, Ринсвінде. Я хочу побачити справжнє морпорське життя, невільничий ринок, кубельця повій, храм дрібних божеств, гільдію жебраків і справжню колотнечу у шинку». У голосі двоцвіта з'явилися підозрілі нотки. «Адже у вас все це є? Ну ви ж мене розумієте? Гойдання на люстрах у височенних залах, гарцювання зі схрещеними шпагами на столах, усе те, що у Гран-Варвар та Тхір так полюбляють устрягати. Одним словом – азарт. Ренсвінд повільно осів на ліжко. «Ви хочете побачити бійку?» – перепитав він. «Так». А що в тому поганого? Як мінімум люди калічаться. О, та я не мав на увазі, щоб ми приєднувались. Я тільки хочу подивитись і все. А ще побачити декого з ваших уславлених героїв. Вони ж тут є, правда? Це ж не пусті портові балачки. Тепер на подив чарівника двоцвіт майже благав. Правда, правда, ясна річ, вони тут є, поспішно відповів Ренсвін. Він на мить уявив їх собі і здригнувся від самої думки. Усі герої Округлого моря рано чи пізно проходили через анг морпоркські брами. Більшість з них належали до варварських племен, що жили ближче до замерзлих серединних земель, які в певному розумінні спеціалізувалися на експорті героїв своїм сусідам. Майже в усіх них були примітивні чарівні мечі, чиї невгамовні обертони на астральному плані вносили хаос у делікатні експерименти прикладного чарівництва на багато миль навкруги. Таринцвін не мав нічого проти цього. Він пам'ятав, що його витурили з магічної академії. Тож Ані трохи не переймався тим фактом, що одна лиш поява героя біля міської брами була достатньою, щоб реторти починали вибухати, а демони – матеріалізуватися по всьому магічному кварталу. Ні, йому не подобалося в них зовсім інше. Зазвичай вони були суїцидально понурі, на тверезу і маніакально навіжені на підпитку. Ну і надто вже багато їх розвелось. Декотрі найбільш популярні місця для розваг поблизу міста у розпалі сезону перетворювались на справжній балаган. Подейкували навіть про те, щоб запровадити певний графік. Він потер носа. Єдині герої, для яких у нього завжди знаходився час, були Брав та Тхір, яких наразі не було у місті, та ще гран-варвар, який за стандартами середніх земель, був практично професором, оскільки умів думати, не ворушачи при цьому губами, цепто мовчки. Подейкували, що гран вештається десь у поправній стороні. «Слухай», – сказав врешті чарівник, «тобі колись доводилося зустрічати варвара». Двоцвіт заперечно похитав головою. «Так я і думав», – сказав Ринсвінн. «Що ж, вони такі?» З вулиці почувся тупіт ніг, наче хтось біг, рятуючи свою душу, а з шинку унизу звуки чергової колотнечі. Далі почалася якась метушня на сходах, і наступної миті двері різко прочинилися, перш ніж Ринсвін встиг оговтатися та кинутися до вікна. Він очікував побачити якогось очманілого пожадливого волоцюгу, але натомість на нього дивилося кругле червоне обличчя сержанта міської варти. До нього знову повернулася здатність дихати. А як же? Варта завжди остерігалася надто рано втручатись у будь-які чвари, коли перевага була явно не на її боці. Така робота приносила пенсію, тож приваблювала обережних і вдумливих людей. Сержант сердито зиркнув на Ренсвінда, а тоді зосередив свою зацікавленість на двоцвітові. «Тут у вас, значить, все спокійно?» – спитав він. «О, все гаразд!» – відповів Ренсвінд швидко і перейшов на Трубійську. «Двоцвіте, гадаю, нам краще поснідати де-інде. Я знаю кілька місць». Він вийшов у коридор з таким апломбом, на який лише спромігся. Двоцвіт слухняно пішов слідом а за кілька секунд сержант захрипів, ніби чимось давився. Багаж стріском зачинив свою кришку, встав, потягнувся і попростував за ними. Вартові повитягували тіла із залишенку на вулицю. Живих серед них не виявилося. Варта подбала про це, надавши їм достатньо часу, щоб утекти через чорний хід, Зручний компроміс між обережністю та праведністю, що було вигідно для обох сторін. «Хто усі ці люди?» – спитав Двоцвіт. «Ну як вам сказати?» – «Звичайні люди», – відповів Ренсвін. І перш ніж він стримався, якась доля його мозку, що нудилася від бездіяльності, захопила контроль над його ротом і додала. «По суті герої. Справді?» Коли ти однією ногою застряг у сірих м'язмах граля, значно легше ступити туди і другою та потонути, аніж продовжувати борсатися. Ринсвін дав собі волю. Так отой он де, то еріг міцнорук, а оцей он там чорний каптур. А гран-варвар серед них є, поцікавився двоцвіт, захоплено роззираючись навкруги. Ринсвін зібрався з духом і сказав «Ото він позаду нас». Неймовірність цієї брехні була настільки великою, що її відголоски розійшлися на одному з нижчих астральних планів аж до кварталу чарівників за рікою, де вона набрала такої запаморочливої швидкості, наштовхнувшись на велетенську стаціонарну електричну хвилю, яка висіла там завжди що пружно відскочила аж за округле море. Обертон дійшов аж до самого грана, який той час бився з двома гнолями на крихкому виступі високо в горах Кейдрек і змусив його на мить відчути тривогу, яку він не міг собі пояснити. Двоцвіт тим часом відкинув кришку багажу і поспіхом витягував зі скрині важкий чорний куб. «Фантастично!» – вигукнув він. «Удома цьому ні за що не повірять!» «Про що це він?» – підозріло запитав сержант. «Він радіє, що ви нас врятували!» – відповів Ринсвінт і скоса поглянув на чорну коробочку, майже певний того, що вона от-от вибухне або видасть якісь химерні звуки. «Ага!» – сказав сержант. Він також придивлявся до коробки. Двоцвіт радісно їм усміхнувся – «Я б хотів зазняти цю подію», – повідомив він. «Чи не могли б ви попросити їх всіх підійти і стати біля вікна? Це займе одну хвилину, і…» е де?» «Так». Двоцвіт став на щоб прошепотіти йому на вухо. «Сподіваюсь, ви знаєте, що це таке, чи не так?» Ринсвін збентежено поглянув на коробку. У неї було кругле скляне вічко, що висовувалось в центрі однієї сторони, і гачок прикріплений позаду. «Не зовсім», – відповів він, – «це пристрій, що миттєво робить картинки», – пояснив Двоцвіт. «Зовсім новий винахід». «Я дуже ним задоволений, але зачекайте, не думаю, що ці панове могли б, ну, тобто вони можуть почуватися не зовсім спокійно». «Чи не могли б ви їм усе це пояснити? Я відшкодую їм затрачений час, певна річ. У нього є коробка з демоном у середині, що малює картинки», – коротко пояснив Рінсвінд. «Робіть, що каже цей дивак, і отримаєте золото». Вартові напружено посміхнулись. «Ринсвінде, я б хотів, щоб ти теж був на картинці. Отак, добре». Двоцвіт вийняв золотий диск, який Ренсвін колись уже підмітив. Якусь хвилину дивлявся примруженими очима у його загадкову передню панель. А тоді, пробурмотівши: "30 секунд має бути достатньо", бадьоро сказав. "Усміхайтеся, будь ласка. Усміхніться", проскрипів Ренсвін. Коробочка заджерготіла. "Готово". Високо-високо у небі над диском шугав другий альбатрос, насправді так високо, що його маленькі, несамовиті оранжеві очі бачили увесь світ і велике, блискуче, округле море, що його оперізувало. До його лапки була прикріплена жовта капсула зі звісткою, а набагато нижче, невидимий серед хмар – той перший птах, що приніс звістку Патрицію Анкморпорка, напередодні розмірено махав крилами, повертаючись додому. Ринсвін зачудовано дивився на малесеньке квадратне скельце. Ось він тут, наче справжній, крихітна фігура в натуральному кольорі, що стоїть попереду групи вартових, чиї перелякані обличчя завмерли у жалюгідній подобі усмішки». Страх безсловесно витав над групою чоловіків, що нависли над ним з усіх боків, намагаючись зазирнути через його плече і щось таке побачити. Хитро всміхаючись, двоцвіт простягнув йому жменю монет, що були, як ринсвінт упізнав, чверть рину, та підморгнув. «У мене були подібні проблеми, коли я зупинявся на кавових островах», – сказав він. Вони думали, що іконограф краде у них частину душі. Сміховинно, егеш. Тряк відгукнувся Ренсвінд, а тоді, оскільки цього видалося недостатнім для підтримання розмови з його боку, додав. Думаю, все ж таки, воно не дуже на мене схоже. Ним легко користуватись, сказав Двоцвіт, не звертаючи уваги на його ремарку. Погляньте, все, що вам треба зробити, це натиснути оцю кнопку. Решту іконограф робить сам. А тепер я стану ось тут поруч грана, а ви зробите фотографію. Отримані монети заспокоїли розхвильованих чоловіків у властивий золоту спосіб. А півхвилини по тому ринсвін був приємно враженим тим що тримає в руках маленький скляний портрет двоцвіта, де той тримає величезний меч і посміхається так, наче усі його мрії здійснилися. Вони пообідали у невеличкому шинку поблизу латунного мосту. Багаж тим часом спочивав під столом. Їжа та вино, які були значно кращими за ті, що ринс він зазвичай міг собі дозволити, зняли в тому, як рукою. Не так уже й погано все складається, подумав він собі. Трішки винахідливості і ще е, трохи кмітливості – ось все, що потрібно. Двоцвіт, здавалося, теж про щось міркував. Задумливо, дивлячись на келих із вином, він зауважив. У тутешніх шинках, гадаю, частенько б'ються, о, навіть дуже. Без сумніву, обладнання та інвентар теж зазнає шкоди. «Обл, а, я зрозумів. Ви маєте на увазі лавки і все таке?» «Гадаю, так. Це, напевне, дуже засмучує власників шинків. Насправді, я ніколи про це не міркував. Думаю, в цьому полягає один із ризиків їхньої роботи». Двоцвіт подивився на нього із серйозним виглядом. «Я міг би їм допомогти», – сказав він. «Ризики – це те, з чим я працюю». «Слухайте, їжа тут надто масна, вам не здається?» «Ви ж говорили, що хочете спробувати якусь справжню моркпорську їжу», відповів Ренсвінд. «А до чого тут ризики?» «О, про ризики я знаю все, це моя робота». «Здається, саме так ви і сказали. Мені і з першого разу не дуже вірилось». «Та ні, я не йду на ризик». Мабуть, найбільша неприємність зі мною трапилася, коли я якось перевернув чорнильницю. Я оцінюю ризик день за днем. Чи знаєте ви, які шанси на те, що дім не постраждає від пожежі в районі Червоного Трикутника у Фестпеларгіку? 538 до 1. Я вирахував це, додав він дещо самовдоволено. Для Ринсвін намагався стримати відрижку Для чого? Даруйте Він налив собі ще трохи вина Для двоцвіт зробив паузу Я не можу пояснити це Трубійською, зізнався він Моєю мовою це звучить Тут він е, вимовив ряд чудернацьких складів Страх у ванні, повторив Ринсвін Кумедне слово, що то таке? «Ну, припустімо, у вас є корабель, навантажений, скажімо, золотими зливками. Він може потрапити у шторм, або його можуть захопити пірати. Ви не хочете, щоб таке сталося, тож берете собі страхівку. Я вираховую шанси на те, щоб вантаж не був втрачений, виходячи з прогнозів погоди та статистичних даних про піратство за останні 20 років». Тоді додаю похибку, а тоді ви платите мені певну суму грошей відповідно до цих шансів. І похибки діловито підказав Ринсвіт, киваючи пальцем. А у випадку, якщо ви все ж втратите свій вантаж, я вам відшкодовую збитки. Відчаровую, виплачую вам вартість вашого вантажу, розтлумачив Двоцвіт. Ага, все ясно, це як битись об заклад, так? Заклад? Ну, гадаю, так, у певному розумінні. І ви заробляєте гроші на цьому страху в ванні? Воно дає прибуток від вкладених коштів, звісна річ. Оповитий теплом від приємного золотистого напою у келиху, Ринсвінг намагався думати про страх у ванні в умовах Округлого моря. Я все ж не зовсім розумію цей страх у ванні, сказав він твердо, спостерігаючи між іншим, як світ продовжує свій обертальний рух. Магію так, магію я розумію. Род двоцвіта розтягнувся в усмішці. Магія – це одне, а відображені звуки духів потойбіччя – це інше, сказав він. Га? Що-що? Те смішне слівце, що ви сказали. Сказав Ринсвін нетерпляче, відображені звуки духів по той ніколи такого не чув. Двоцвіт налаштувався пояснювати. Ринцвін налаштувався його зрозуміти. Пополудні вони довго оглядали місто, рухаючись у поправному напрямку від ріки. Двоцвіт ішов попереду, розмахуючи дивною коробочкою, що висіла у нього на шиї на короткому ремені. Ринсвін плентався позаду, стогнучи та зупиняючись раз за разом, щоб перевірити, чи його голова все ще тримається на плечах. За ними на зирці йшов ще дехто. У місті, де публічні страти, дуелі, поєдинки, чвари між магами і незвичайні пригоди відбувалися практично щодня, мешканці опанували професію зацікавленого глядача і довели її, до абсолютної довершеності. Вони були всі до одного, професійні роззяви. Хай там як, двоцвіт з ентузіазмом продовжував робити знімок за знімком людей, зайнятих, як він це пояснив, звичайними повсякденними справами. І оскільки чверть рину послідовно опинялося щоразу в іншій долоні за завданий клопіт, Невдовзі за ним потягнулася Довга черга Ошелешених і щасливих новорішів На той випадок Якби цей схиблений Вибухнув фонтаном золота У храмі семирукого Сека На поспішно скликаних Зборах жерці та майстри Ритуальної пересадки серця Дійшли згоди Що статуя Сека За ввишки сто спан Була занадто священною аби з неї робили магічні знімки. Але плата в розмірі двох рину дивовижним чином змусила їх змінити свою точку зору і погодитись, що, можливо, не такий він уже і святий. Тривала зустріч у кубельцях повій завершилась низкою яскравих і повчальних знімків, декотрі з яких Ринсвін приховав у рукаві, щоб пізніше детально вивчити при зачинених дверях. Коли памороки в його голові розвіялись, він почав серйозно мізкувати над тим, як працює іконограф. Усі чарівники, навіть ті, кого вважали невдахами, знали, що деякі речовини реагують на світло. Можливо, на ті скельця вплинув якийсь таємничий процес, що заморозив світло, яке крізь них проходило. В усякому разі щось на те схоже. Ринсвін завжди підозрював, що десь повинно існувати щось краще за магією. Досі він, як правило, не знаходив цьому підтвердження. Хай там як, незабаром він не пропускав жодної нагоди зробити зніму. Двоцвіт був в цьому тільки радий, адже тепер він також міг з'являтись на своїх знімках – Власне, у цей момент Ринсвінт зауважив щось дивне. Коробка наділяла свого власника певною силою. Вона проявлялася в тому, що хто б не опинився перед її гіпнотичним скляним оком, покірно слухався найбільш категоричних наказів щодо пози та виразу обличчя. І от, саме коли він був зайнятий дослідженням цього феномена на площі розбитих місяців, прийшла біда. Двоцвіт прийняв відповідну позу, щоб сфотографуватись з приголомшеним продавцем талісманів. Чергова юрба прихильників уважно стежила за ним. На випадок, якби він утнув якусь кумедну дурницю. Ринсвінт опустився на одне коліно те, з якого легше було знімати, і натиснув на чарівний гачок. Коробка озвалася. «Нічого не вийде, у мене закінчилась рожева фарба». Перед його очима відкрилися досі непомічені дверцята. Маленька зелена гуманоїдна фігурка, вкрита огидними бородавками, висунулася звідти, Показала дощечку з палітрою кольорів у своїй пазуристій руці і заверещала на нього. Немає рожевої, бачиш? Проскриготів гомункул. Нема чого тиснути на гачок, коли закінчилась рожева. Егеш, якщо ти хотів рожевої фарби, не треба було стільки знімкувати молодих панянок, так? Відтепер це монохром, друже, ясно? Ясно, так, а вже ж, сказав Ринсвінд. В одному неосвітленому кутку коробочки, як йому здалося, він побачив мольберт і малесеньке неприбране ліжко. Він все ж сподівався, що йому це здалося. «Бувай, якщо все зрозуміло», – сказав бісик і гримнув дверцятами. Ринсфінду здалося, що він чує зсередини приглушені звуки, чиєсь бурмотіння і скрип підлоги, по якій совгають стільцем. Двоцвіте почав було він, піднявши голову. Двоцвіт щез. Пильно вдивляючись у метушливу юрбу навколо, Ринсвіт відчув, як колючий холод мурахами пробіг по спині. І тут хтось легенько тицнув йому чимось твердим у поперек. «Обертайся, але повільно», – сказав голос, що звучав, як чорний шовк на дотик або ж прощайся зі своїми нирками. Юрба зацікавлено спостерігала. День обіцяв бути приємним. Ренсвін повільно обернувся, відчуваючи, як вістря меча ковзає по його ребрах. По інший бік леза він упізнав Стена Візела, злодія лютого головоріза, невдоволеного претендента на титул найбільшого мерзотника в світі. «Здоров», – сказав він мляво, – за скільки ярдів від них він помітив кількох непривітних чоловіків, що піднімали кришку багажу і збуджено тицяли на торбинки з золотом. Візел посміхнувся. Це ще більше спотворило його перетяти шрамом обличчя. «Я тебе знаю», – сказав він. «Чарівник, пройди світ! Що то за річ?» Ринсвін зауважив, що кришка багажу ледь тремтіла, хоча вітру не було а він усе ще тримав у руках коробку, що робила знімки. Оце, це робить картинки, весело відповів він. Гей, ану поусміхайся, отак, ще хвильку, гаразд. Він хутко відступив назад і націлив на нього коробку. Візел вагався якусь мить, а тоді гаркнув. Що? Усе гаразд, просто всміхайся, отак, ще трохи, попрохав Рінсвін. Злодій засумнівався, а тоді щось пробурчав і опустив меча. Пролунало клац у сопроводі переляканого вереску на два голоси. Ринсвінг не озирався, побоюючись, що побачить жахливі речі, як йому підказувала інтуїція. Тож на той момент, коли візел повернувся по нього, він уже був на іншому боці площі і навіть не думав зупинятись. Альбатрос – Велично спускався з-під хмар, широкими повільними змахами крил. Втім, цей спуск ганебно закінчився шквалом пір'я та глухим звуком, коли він важко гепнувся на свою платформу у пташиному дворі Патриція. Доглядач птахів, подрімуючи на сонці і зовсім не сподіваючись отримати ще одну заморську звістку сьогодні, так швидко після тієї, що надійшла вранці, схопився на ноги і почав вдивлятися в небо. Через кілька секунд він пчав коридорами палацу, тримаючи в руці капсулу з повідомленням і через недбалість, спровоковану несподіванкою, посмоктуючи на тильному боці долоні дошкульну рану від удару дзьобом. Ринсвін, чим чекував чимчикував провулком, незважаючи на сердиті верески, що лунали зі знімкувальної коробки. Потім перемахнув через високу стіну, від чого його обшарпана мантія тріпотіла навколо нього, наче пір'я з куйовдженої галки. Він приземлився у передньому дворі крамниці з килимами і, розкидавши на своєму шляху крам та покупців, вигулькнув через чорний вхід на її іншому боці з вибаченнями на поготові, після чого прослизнув ще одним провулком і, коли вже було збирався бездумно пірнути у воду ріки Анг, спинився, небезпечно балансуючи біля самого краю води. Кажуть, існують певні загадкові ріки – один ковток води з яких може коштувати людині життя. Долаючи щоразу свій бурхливий шлях через двоєдине місто, ріка Анг цілком могла виявитись однією з таких рік. У далині до обурених криків додалася пронизлива нота жаху. Ринсвінд відчайдушно озирнувся навкруги, чи нема десь поблизу човна або поручня на гладких стінах обабічнього. Він потрапив у пастку Непрохане з глибин його свідомості Почало виринати заклинання Було б неправдою сказати, що він колись його вивчив Це воно його вивчило Через той епізод його виключили з невидної академії Побившись об заклад, він насмілився зазирнути У сторінки октави Останньої наявної копії особистого гримуару Творця поки бібліотекар академії був зайнятий іншими справами. Заклинання вискочило зі сторінки і тут же глибоко врізалося у його розум, звідкиля навіть спільні зусилля талантів факультету медицини не змогли його дістати. Які саме чари то були, вони також не могли впевнено сказати, окрім факту, що це було одне із восьми основних заклинань, хитро вплетених у саму канву часу та простору, як таких. Відтоді заклинання виявляло тривожну властивість. Коли Ринсвін почувався стомленим, а особливо, коли йому загрожувала небезпека, воно домагалося, щоб його промовили. Він заціпив зуби, та перший склад – Десь в кутику рота вже пробивався назовні. Його ліва рука мимоволі піднялася до гори. І коли довкола нього закрутився вихор магічної сили, почала сипати октаринові іскри. Багаж метнувся за кут, задіявши усі свої кількасот колінець, що рухалися швидко і злагоджено, наче поршні. Ринсвінт позіхнув. Заклинання вмерло, так і не народившись. А скрині, здавалося, ані трохи не заважав ні декоративний килимок похабцем накинутий на неї, ні злодюга, якого вона волочила за собою, защемивши йому руку кришкою. Це був у прямому розумінні мертвий вантаж. В іншому місці з-під кришки стирчали рештки того, що колись було двома пальцями, невідомо чиїми. Багаж зупинився за кілька футів від чарівника і за хвилю сховав свої ніжки. У нього не було очей, принаймні таких, щоб ринсвінд міг помітити. Однак він був впевнений, що багаж пильно на нього дивиться, в очікуванні. «Киш!» – сказав він безсило. Багаж не поворухнувся. Зате його кришка зі скрипом відчинилася і виплюнула мертвого злодія». Ринсвін пригадав собі золото, і, ймовірно, скрині потрібно було мати господаря. Невже вона обрала його за відсутності двоцвіта? Починався відлив, і тепер він бачив, як у жовтому вечірньому світлі різний непотріб спливав по воді вниз до річкової брами, розташованої якихось стоярдів нижче за течією. Це було секундною справою відрядити мертвого злодія в останню подорож водами Анку. Навіть якщо його пізніше знайдуть, навряд чи це когось зацікавить. А от акули у гирлі ріки звикли до регулярних і ситних сніданків. Ринсвін дивився, як тіло відносить водою і обмірковував свій наступний крок. Багаж, напевне, уміє триматись на воді. Все, що йому треба було зробити, це дочекатись сутінків, а тоді вислизнути, коли вода спаде. Нижче по річці було чимало місць, де він міг вибрести на берег. Ну, а тоді, якщо Патрицій і справді розіслав про нього попередження, змінити одяг, поголитись – це мало б вирішити проблему. В будь-якому разі є й інші землі, а в нього є мовний хист. Хай лише він добереться до хемерії, чи гоніму, чи е, екелпону, і жодна армія не зможе його повернути. А тоді багатство, комфорт і безпека. Звісно, була ще проблема з двоцвітом. Ринцвін дозволив собі відчути сум, втім ненадовго. Могло бути гірше, сказав він, наче прощаючись, це могло б статися зі мною. Він хотів рушити з місця, аж раптом виявив, що його мантія зачепилась за якусь перешкоду. Витягнувши шию, він побачив, що за її край міцно вхопилася кришка багажу. «О, горфале!» – привітно сказав Патрицій. «Заходь, сідай! Може, я умовлю тебе спробувати зацукровану морську зірку? Я до ваших послуг, володарю!» спокійно відповів старий чоловік. Окрім, мабуть, всього, що має стосунок до консервованих голкошкірих. Патрицій знизав плечема і кивнув на згорток, що лежав на столі. «Прочитай оце», – сказав він. Горфал взяв у руки пергамент. Одна його брова тихенько поповзла вгору, коли він побачив знайомі ідеограми золотої імперії. Якусь хвилю він мовчки читав, а тоді обернувшись пергамент іншим боком, щоб поглянути на печатку на звороті. «Відомо, що ти вивчав управління справами імперії», – сказав Патрицій. «Чим можеш ти це пояснити?» «Знання державного управління більше стосується вивчення певного складу розуму, аніж тлумачення окремих подій», – відповів старий дипломат. Звістка безумовно цікава, однак цілком очікувана Сьогодні вранці імператор наказав Патрицій дозволив собі розкіш скорчити гримасу Наказав мені, Горфале, захищати оту особу на ім'я твоцвіт. А тепер схоже на те, що його хтось убив Тобі це не видається дивним? Ні, імператор як мала дитина, він ідеаліст, запальний Бог для своїх людей. Тоді, як лист, що прийшов пополудні, якщо я не помиляюсь, від дев'яти мінливих дзеркал Великого візира, він усе своє життя провів на службі у кількох імператорів. Він сприймає їх як необхідний, проте надокучливий компонент успішного управління імперією. Він не любить, коли трапляється щось недоречне. Імперія була створена саме завдяки тому, що не допускала подібних речей. Принаймні так він вважає. «Починаю розуміти», – сказав Патрицій. «Саме так». Горфал усміхнувся в бороду. «Цей турист якраз і є чимось недоречним. Погодившись із волею свого повелителя, дев'ять мінливих дзеркал Безперечно вживе власних заходів, які гарантуватимуть, що певний мандрівник не повернеться додому з імовірною хворобою невдоволення. Імперія хоче, щоб люди залишались там, де вона їм наказує. Тож як буде зручно, якщо цей двоцвіт щезне назавжди у варварських землях. Тобто тут, володарю. «І яка ж твоя порада?» – запитав Патрицій. Горфал розвів руками. Просто не втручатись. Справи самі про себе подбають. Хоча він задумливо потер вухо. Можливо, гільдія найманців. "О, так", відгукнувся Патрицій. "Гільдія найманців. Хто там у них наразі президент? Злорф, м'яко стук володарю. Побесідуй з ним. А вже ж володарю Патрицій кивнув. Це було таке полегшення. Він погоджувався з дев'ятьма мінливими дзеркалами. Життя – таке досить непроста річ. Людям краще залишатись на своєму місці. Яскраві сузір'я осяяли дискосвіт. Один за одним торговці зачиняли віконниці у своїх крамницях. Один за одним злодюги, шахраї, волоцюги, ілюзіоністи, відступники – та нічні квартирні крадії прокидалися і снідали. Чарівники бралися за свої багатовимірні справи. Цієї ночі склався союз двох потужних планет, і містом уже витав легкий туман від перших вранішніх чарів. «Послухай», – сказав Ринцвінд, – «так діла не буде, він трішки відсунувся в бік. Багаж зі словісно роззявленою кришкою – Слухняно посунувся за ним. У ринсвінда промайнула думка зробити відчайдушну спробу і відскочити на безпечну віддаль. Кришка ляснула, наче читала його думки. «Хай там як», – сказав він собі, майже зневірившись, «бісова штука переслідуватиме мене й надалі». Багаж виглядав пертим і рішучим. Навіть якщо йому вдасться дістатись до коня, він мав недобре перечуття – що багаж переслідуватиме його у своєму темпі, і так без кінця. Перепливатиме ріки й океани, поволі надолужуючи відстань, коли йому потрібно буде зупинитись, щоб перепочити. А тоді одного дня в якомусь екзотичному місці та багато років по тому він почує, як сотні ніжок тупотять по дорозі, поспішаючи за ним. «Ти обрав собі не того», – застогнав він, – «це не моя провина». Я його не викрадав. Скриня трохи підсунулась уперед. Тепер між п'ятами ринсвінда і рікою залишалась тільки вузька смуга слизького пірсу. Раптовий проблеск інтуїції попередив його, що скриня зможе плисти швидше, ніж він сам. Він намагався не думати про це. На що це було б схоже утопитися в ріці Анг? «Знаєш, він не зупиниться, доки ти не піддасися», – доброзичливо сказав тихий голос. Ринсвін опустив очі на іконограф, що все ще висів у нього на шиї. Його дверцята були відчинені, і гомункул був там, спершись на одвірок, попахкуючи люлькою та спостерігаючи за усім, що відбувалося, з очевидним задоволенням. «Принаймні, я заберу тебе з собою», – процідив Ренсвінд. Бісик виняв трубку з рота. «Що ти сказав?» – запитав він. «Я сказав, що заберу тебе з собою, чорт, забирай!» «Опануй себе!» – Бісик багатозначно постукав по боковій панельці коробки. «Побачимо, хто першим потоне». Багаж позіхнув і підсунувся трішки ближче. «Ну, гаразд!» – роздратовано відповів Ренсвінд. «Але дай мені час подумати». Багаж неквапом позаткував. Ринсвін прослизнув назад на відносно безпечне місце і сів, притулившись спиною до стіни. За річкою горіли вогні міста Анг. «Ти ж чарівник!» – сказав бісик-знімкар. «Ти придумаєш спосіб його знайти. Боюся, не такий уже я й чарівник. Ти ж можеш за кожного просто налетіти і перетворити його на черв'яка». Підбадьорливо додав Бісик, пропустивши повз вуха його останню репліку. «Ні, перетворення на тварин – це заклинання восьмого рівня. А я ж навіть не закінчив підготовчий. Я знаю тільки одне заклинання». «Що ж, цього досить?» «Сумніваюся», – понуро відповів Ренсвінд. «І все-таки, що воно робить, оте твоє заклинання? Не знаю, не хочу взагалі про це говорити». Та, щиро кажучи, зітхнув він. Від усіх заклинань небагато користі. Потрібно три місяці, щоб запам'ятати навіть простеньке. А тоді щойно ти ним скористався, фіть, і його нема. Ось чому усі магічні справи такі безглузді. Ти витрачаєш 20 років на те, щоб навчитися заклинанню Яке змушує нагих дів з'явитися у твоїй опочивальні А тоді ти настільки одурманений випарами ртуті І напівсліпий від читання старих гримуарів Що не пам'ятаєш подальших подій Я завжди уявляв собі це по-іншому, сказав Бісик Отакої, слухай, це все неправильно коли двоцвіт сказав, що у них в імперії є кращі чари, я думав, я подумав, бісик дивився на нього і чекав продовження. Ринсвін подумки вилаявся. Гаразд, якщо тобі так кортить знати, я подумав, що він не мав на увазі магію. Магію як таку. Тоді що б це могло бути? ринсвін став почуватися справді кепсько. Не знаю, сказав він, може, інший підхід до речей, щось таке, в чому було б більше сенсу, приборкання, загнуздання, блискавки чи щось подібне. Бісик кинув на нього співчутливий погляд. Блискавка це списи, що їх жбурляють велетні громовержці, коли б'ються один з одним, м'яко зауважив він. Це встановлений метеорологічний факт. Її не можна приборкати чи загнуздати, як ти собі це уявляєш. Я знаю, сказав Рінсвінд нещасним голосом. Це слабке місце в моєму аргументі. Згоден. Бісек кивнув головою і зник у глибині іконографа. За якусь хвилю Рінсвінд відчув запах підсмаженого бекону. Він чекав, аж е, доки його шлунок більше не міг витримувати такої муки, і постукав по коробці. Бісик з'явився знову. Я ото думав над тим, що ти сказав, почув Ренсвін перш ніж встиг розтулити рота. Та навіть якщо б тобі вдалося загноздати її, наче коня, як би ти змусив її тягнути віз? Що ти таке верзеш? Блискавка. Вона рухається вниз і вгору а ти хочеш, щоб вона рухалася вперед. У будь-якому випадку вона би спалила упряж. Начхати мені на блискавку, як я можу думати, коли мої кишки грають марша. То з'їж щонебудь. Проста логіка. Як? Щоразу, як я ворухнуся,